Тихий вирішив краще не реагувати і правильно зробив, бо Рутюнов тут таки забув про його існування. Клас поволі почав рухатися, а я глипнувши. На свій простенький наручний годинник, подарований старим на 14-літня ще у минулому році, зрозумів, буде катастрофа. Я сьогодні точно нарвуся на проблеми. Хоча до кінця школи лишився тиждень, проблеми переслідували мене на рівному місці. Те, що прощалося будь-кому, зоопаркові не вибачалося ніде й ніколи на території нашої школи. Стрілки годинника показували 8.0.10, а в животі моєму раптом почало коїтися чорт знає що. Не знаю, якої гидоти я наперся зранку, але цю гидоту я не виношу, якщо нас зараз почнуть ганяти по спортзалу строєм, троєм. Миттю витягнувши з портфеля зошиту клітинку, я вирвав із середини подвійний аркуш і ковзнув до виходу. Прикинувши, скільки народу зараз наб'ється в очнівську парашу, я вирішив зробити фінт, який робили практично всі. Зайняти учительський сортир. Не дивлячись на наявність у загальних туалетах окремих кабінок, ніхто з пацанів, котрі поважають себе, ніколи не сяде какати на перервах, коли довкола багато народу. Найбільш нахабні і спритні користуються правом учителів на окрему Ізольовану кабінку Мені пощастило Там у елітному клозеті Нікого не було Про всяк випадок Я не став Умикати світло Зайшов середину, защепнувся на шпінгалет І не маючи уже терпцю Скинув штани Нічого собі підперло Навіть пнутися Особливо не треба було Посеред процесу двері рипнули Хтось зайшов до туалету. Ззовні кабіни смикнули за дверну ручку. Чоловічий голос промовив зайнято. Той що? Поруч вільно. Я впізнав голос історика і воєнрука. В нашій школі ясно викладав не один історик. Але саме цей читав у нас. Це його урок зараз зривався. Історика називали Сен-Симон. Досі поняття немаю, хто такий цей Сен-Симон і що він зробив аж такого, вартого нашої уваги. Просто його портрет був намальований у підручнику з історії. І цей самий Сен-Симон виявився у профіль, викапаним нашим істориком, тільки без окулярів. Спочатку його хотіли наректи вороною, Профіль справді видавався пташиним. Довгий ніс тягнув на воронячий дзьоб, але прозвали його ім'ям історичного персонажу з підручника було прикольніше. Голос рука не впізнати важко. Такого басу, як у відставного майора, ні в кого з читалів-мужиків не було. До цього пристала кликуха «Африканець». Казав, він служив десь у Африці – тільки про це вголос не можна говорити, бо це, що радянські війська стояли в Африці, військова і державна таємниця. Старшокласники казали, що коли воєнрук виходив із себе, то називав усіх неграми. Через те його друге поганяло було негр. Тільки вголос його майже ніколи не вимовляли. Зате слово «негр» і фрази типу «негр-козел», «негр-мудак» і «негр-чорнохуй» активно писалися на стінах чоловічих туалетів, на зовнішніх шкільних стінах по периметру будівлі і на партах. Воєнрук знав обидві свої клички, тому старанно стежив за тим, аби під час традиційного – Косметичного ремонту написи забілювали і зафарбовували. Правда, протягом наступного навчального року вони з'являлися знову. Я вам ще ось таке скажу: наші вчителі не любили воєнрука і обох учителів праці. Зате африканець і трудовики.